Та що тоді казати мені? Ти молода і повернеш свою вроду. А я втратив усе. Мої загинули від пожежі. У мене була дружина і двоє дітей. Дівчинка і хлопчик, вже підлітки. А я через 10 років стану гидким злим дідуганом. Тільки тепер я зрозумів, що міг би бути і кращим батьком. Насамперед я був лікарем потім чоловіком, а батьківські обов'язки – так, вряди годи. Та вже пізно говорити про це. То як же мені бути? Забути про все – це неможливо. Ні, Діано, треба забути тільки ненависть. Це вона живила твою душу усі роки, але треба її позбутися. Залишу в своєму серці місце лише для любові. Я спробую, пообіцяла вона. «А в мене сьогодні особливий день», – сказала без будь-якого переходу. «День народження доньки та день мого арешту». Мен'є докорив і подивився на годинник. «Ми завтра вип'ємо вина з цього приводу, якщо хочеш. А зараз діткам час лягати в ліжечка та дивитися солодкі сни». Вранці Діана засумнівалася, чи зможе вона випити з мен'є. Їй погіршало, хоча вчора здавалося, що гірше вже бути не може. Діана ковтнула ліки, запила водою і, напівсидячи в ліжку, спостерігала життя за вікном. Серед звичних фігур вона побачила двох чоловіків з військовою виправкою у цивільних сірих костюмах. Вони ні до кого не підходили, не розмовляли і не привертали зайвої уваги. Саме непомітність і занепокоїла Діану. Занадто знайомою здалася їй манера поведінки незнайомців. Давно забути почуття безпорадності та самотності повернулося до неї. Ті двоє зайшли в корпус. Діана згорнулася у клубочок, Завмерла, сама не розуміючи, що з нею коїться. Мабуть, одного разу їй вистачило, щоб залишитися підозріливою на все життя. Вона й знову, і знову переживала страхіття своїх видінь, де її забирали з дому, вночі на півсонну. І все, що в неї залишилося в пам'яті – це понівечена кімната та п'ять маленьких слідів пальчиків на склі вікна. Хтось торкнув її плеча. Діана підскочила і скрикнула. «Не хвилюйтеся, мадам Лур'є, все гаразд. Час пити ліки», – лагідно промовила Жаклін. Діана промокнулася, пітніле чоло і запитала. «А лікар мене оглядатиме?» «Сьогодні ні. Мабуть, він прийде до неї ввечері». Діана випила порошки та облизала сухі губи. Вони вже потріскалися і кровили. Нічого не допомагало. От якби був тут козячий жир, та, напевне, усіх кіз у Австрії вже з'їли. Діана знову залишилася сама. Гірке почуття знесиленості та безпорадності охопило її. Вона ніколи не хотіла жити до глибокої старості, щоб не стати немічною та не перетворитися на тягар для своїх близьких а сама в 25 років уже руїна. Школа було помирати саме тепер, коли стрівся незвичайний чоловік, який одразу став близьким. Шкода було валятися отут, коли люди роз'їжджаються по домівках. Дуже сумно було розуміти, що ніхто не прийде на могилку, не поплаче. Діана так і не встигла збагнути, що ж за доля їй судилася, і чому життя так немилосердно катувало її? Вона не мала сил боротися. Єдиний сенс Діана вбачала в очікуванні зустрічі зі своїм лікарем. Коли стало сутеніти, жінка розхвилювалася. А що як не прийде? Він все-таки прийшов, втомлений і напівсонний. Як справи, без ентузіазму, запитав Жерар, і на цьому його фантазія вичерпалася. Діана відчула себе непотрібною. «Може, підете відпочинете? запропонувала вона, щоб перервати ніякову паузу. «Послухай». Він присів на краєчок ліжка і взяв її за руку. Але не так, як усі нормальні люди, а як лікар за зап'ясток. Мені сьогодні треба виспатися, бо я вже не тримаюся на ногах. Але я все пам'ятаю. Ми обов'язково проведемо з тобою ще не один вечір. А поки що набирайся сил, відпочивай. Він пішов. Дяні хотілося кричати. Ще з юності вона шукала серед облич цей образ. Люди ми готіли, мов парсуни в галереї. Але погляд ні на кому не зупинявся.